Isabela Vasiliu Scraba, vedere în duh și viziune filozofică. Părintele Arsenie Boca și Naionescu. Moto. Când omul uită să se întrebe în ce parte stă izvorul mântuirii lui, se ofilesc câmpurile și se întristează ster pe păsările. Ce admirabil simbol al solidarității omului cu întreg cosmosul. Mircea Iliade un amănunt din Parsifal 1938. Într-una din zilele lui octombrie 1949, părintele Arsenie Boca vorbea la mănăstirea Prislop de existența conștiinței religioase, care poate să nu se manifeste dacă forța conștiinței eului o ține în nemișcare. Cu ani în urmă, profesorul de metafizică Naionescu Audiat de viitorul stare de la sâmbăta pe când era student la Bele Arte, definise cultura occidentală prin autonomia gândirii omului care se consideră pe sine centrul lumii. Creștinul, prin însăși credința sa în vierea după trupa lui Hristos, afirmă existența unor grade de realitate diferite, una în veac și alta dincolo de veac când vor cădea zidurile carcerii vremii. Învierea după trup apare ca o minune doar în ordinea rațiunii, fiindcă prin rațiune omul înțelege existența în timp. Prin credință omul își dă seama că există cele două lumi cu grade diferite de realitate și că ele se comportă diferit față de absolut. Învierea face parte din lumea de dincolo de veac. Ea este un fapt, o realitate și o existență firească în ordinea care ține de domeniul credinței. Chiar dacă noi nu ne mai rugăm, undeva cântă pentru noi îngerii și se roagă sfinții. Profesorul mai observase că autonomia gândirii are drept consecință disoluția spiritului metafizic. În același sens, gândea și Heidegger în 1967, eficiența gândirii tehnologice cu antropocentrismul ei și cu dorința de a schimba lumea creată de Dumnezeu după propriile interese, accentuează totodată uitarea de ființă. În civilizația tehnico-științifică, întrebarea asupra ființei care transcede lumea Apare ca lipsită de importanță și nu se mai pune, le scria Heidegger unor americani. Latinitatea orientală n-ar participa la disoluția metafizicii, întrucât ea are un plus de smerenie care îi face pe latini din estul Europei să consideră omul în postura sa de creatură, spunea Naionescul studenților săi. Însă și atitudinea ortodoxă ar fi un amplu comentariu metafizic la problema lui Iov, notase într-un articol unicul creator de școală filozofică românească. Acest fapt duce la o semnificativă deosebire dintre Orientul și Occidentul European în cadrul aceleiași culturi ce are la bază miracolul grec și creștinismul. Cu repere cumva similare, părintele Arsenie Boca diferenția în 1949 cele două conștiințe paralele, cea religioasă, ortodoxă, și conștiința euului desolidarizat de întregul cosmos. Interesantă ne apare însă nu atât asemănarea dintre opinia unui filozof făcând în interbelic faima Universității Bucureștene și părerea unei stareți în duhovnicit, cât mai ales deosebirea. După Sfântul Ardealului, varianta existențială în care omul se consideră centrul lumii și cealaltă variantă în care se vedește smerenia creaturii în fața a tot puterniciei Domnului nostru Iisus n-ar fi independentă una de alta. Părintele Arsenie Boca dovedește putința de a lega văzutul cu nevăzutul, scriind că forța conștiinței euului poate ține în nemișcare conștiința religioasă, împiedicând o să se manifeste. Altfel spus, cele două tipuri de spiritualitate, una din Europa de Est și alta din Europa de Vest, ar fi îngemânate în aceeași ființă omenească în care, cu sau fără voia ei se dă o luptă, un război nevăzut între conștiința eului sau conștiința trufașă, cu tendința de a reduce lumea la eul cunoscător și conștiința smerită. Lumea redusă la eul cunoscător apare și în mentalitatea protestantă, caracteristică statului modern, democratică spunea Nae Ionescu la cursurile sale despre protestantism. Atare mentalitate s-ar singulariza prin necesitatea superficială de a explica și înțelege manifestările lui Dumnezeu. Spre deosebire de protestant, catolicul cere prin rugăciune o viață mai bună. Pentru îndeplinirea cererii, el știe că trebuie să aducă și o jertfă cu ghilimelele de rigoare. Un astfel de raport negustoresc s-ar încadra în tendința augustiniană de a realiza împărăția lui Dumnezeu pe pământ, cu gânditorul religios în cuvânt. Ambele situări în fața lumii create de Dumnezeu n-ar fi decât forme ale neputinței și lașități omenești cărora ortodoxia le opune concepția amețitoare ca adâncime de înțeles a Ierusalimului Ceresc, pe de o parte, iar pe de alta a necesității terapeutice a suferinței. Într-o altă predică ținută pe 2 noiembrie 1949, Părintele Arsenie Boca a evidențiat nemulțumirea lui Isus față de păcatele minții fățărnicia, prejudecata și viclenia, toate trei definind fariseismul. Considerate de preotul Nicolae Teza ca opere teologice fundamentale, scrierile părintelui Arsenie sunt în adins ignorate. Prejudecata desconsiderărilor am remarcat-o la începutul anului 2012 când în pangarul patriarhiei nu se găsea în luna ianuarie niciuna din cărțile acestui călugărisihast pe care mirce Eliade, care scria că îl mai văzuse în două rânduri înainte de plecarea în Anglia, voia să-l întrebe în iulie 1942 ca pe un mare sfânt cum s-a împăcat cu istoria, cum poate rămâne în afară de timp cu tancurile și artileria alături. Cât despre fățarnicie ce poate fi mai semnificativ decât publicarea de foi din dosarele de urmărire securistă a părintelui Arsenie Boca? În condiții grafice demne de cine știe ce operă fundamentală a culturii românești, asemenea maculatură difuzează istoria rescrisă de autorii crimelor regimului comunist. Citat Vă vom obliga cu metodele noastre să declarați numai ce vrem noi. Aceste declarații smulse cu cleștele în roșut în foc le vom păstra ca mărturii, ca acte pentru arhivă după care se va scrie istoria. I-a spus torționarul comunist-osecurist în 1953, deținutului lui Octavian Gheorghe Voină. Expoziția Arsenie Boca, organizată pe 8 decembrie 2012 la Paris, la Saint-Suplice, cu documente CNSAS extrase din dosarele contrafăcute, cum am arătat în textul meu despre moartea martirică a părintelui Arsenie Boca, a confirmat testamentul din urmă al lui Remus Radina. Aici, fostul deținut politic i-a enumerat pe cei mai importanti securiști în sutană de preoți, fabricați și instalați ca mitropoliți în Europa Occidentală și în America, spre a pune mâna pe toate bisericile românești din afara țării. Fățărnicia celor care se prefac al presui pe Sfântul Artealului persecutat fără încetare în comunism, o se mâncă din anul centenarului nașterii Părintele Arsenie Boca. Atunci a trebuit să ajung la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus ca să aflu de la președintele Comisiei de Canonizare că despre sfinți, despre o personalitate ca a Părintele Arsenie Boca, nu ne interesează câte ore, de ce și unde a fost închis. Ori, Biserica Mănăstirii din satul Sândica, simțită cu trei ani mai înainte și decorată cu reproduceri din icoanele pictate de Părintele Arsenie, are doi preoți care au ctitorit-o. Unul din ei este chiar președintele Comisie de Canonizare. Neinspirata idee de a clona unele dintre picturile Sfântului Ardealului, are la bază și vicleșugul de a atrage prin ele credincioșii mai naivi care au evlavie la Sfântul Arsenie Boca, nerecunoscut de Biserica Ortodoxă Română. Fățarnice apar și laudele dintr-un articol din 2008 publicat în Ziarul Lumina pe tema sculpturii iconostasului Bisericii Elefterie cel Nou din București, în condițiile în care nu se amintește nimic despre fresca din bolta altarului, înfățișând o pe Maica Domnului cu Isus, pictat de Părintele Arsenie Boca în zeghe de pușcăriaș. Mitropolitul datorită căruia la Timișoara se găsește o icoană pictată de Părintele Arsenie Boca, a enumerat în felul următor condițiile de canonizare. Prima ar fi puterea de a suferi moartea martirică, de a înfrunta orice supliciu pentru credință sau de a trăi în cea mai perfectă curățenie. După mărturia preotului Vasile Prescure, care l-a cunoscut personal, părintele Arsenie Boc ar fi fost om prin fire și Dumnezeu prin har, cum scrie Sfântul Simion, nou Teolog. A doua condiție de canonizare ar fi darul de a săvârși minuni în viață și după moarte. Dintre minunele pe care le-a făcut în viață, Arhimandrit Vasile Prescore a povestit în 2012 de vindecarea miraculoasă a unui orb și a unui om paralizat. Despre minunile întâmplate după moarte există nenumărate mărturii, unele din ele relatate și de preotul Van Vulescu în cartea sa despre minunile înfăptuite de Arsenie Boca. A treia condiție este păstrarea intactă a trupului după moarte și răspândirea bunei miresme. Tot după mărturia preotului Petru Vanvulescu, la a treia dezgropare, capul sfântului Arsenie Boca era în miresmat. A patra condiție de canonizare este cinstirea spontană dată de credincioși. Însăși, mitropolitul Nicolae Corneanu scria că la prislop de la începutul secolului XXI, la mormântul părintele Arsenie, pe 28 noiembrie, în fiecare an, vin circa 40.000 de pelerini pictată în Biserici alături de sfinții canonizați pentru că a îndeplinit toate condițiile canonizării, Părintele Arsenie Boca este dușmanit de urmașii celor care l-au hărțuit întreaga viață, l-au schinguit cu brutalitate, l-au arestat de nenumărate ori, l-au scos fără motiv din împreoție în 1959, iar în 1989, i-au pricinuit moartea martirică survenită la scurt timp după ce a fost bătut cu pestialitate. La prislop, la înmormântarea celui martirizat, preotul Savian Bunescu de la Biserica din Drăgănescu a avut curajul să spună că a murit ca un martir. Ultimul supliciu pe care l-a îndurat pentru credință la vremea ateismului comunist nu a fost menționat în biografiile publicate și distribuite de librăria Sofia. Consemnul tăcerii a fost păstrat și de autorii multelor piese radiofonice despre părintele Arsenie Boca, precum și în cele două filme despre Sfântul Arsenie Boca, regizate de Nicolae Mărgineanu. Numai și numai viclenia oficială, este cea care transpare în discursul lui Marius Vasileanu, coordonator al volumului Altfel despre Arsenie Boca și altor bursiere ai fetei lui Leon Terăutu, directoarea Colegiului Noua Europă înființat de Andrei Preșu. Din toate sursele oficiale, biografia celui martirizat arată de ca și cum ar fi fost concepută de comun acord cu securiștii care l-au bătut la 79 de ani și vor să-și ascundă fapta, terorizând manșele de la Sinaia și de la Prislop, să nu spună când adevărul asupra morții Sfântului Ardealului. Născut cu un an înaintea părintele Arsenie Boca, preotul Dimitrie Bejan fost deținut politic era înregistrat pe 17 decembrie 1993, zicând că securiștii l-au bătut la poartă și în casă până în decembrie 1989, când i-au spus că de acum încolo e liber. La predica de la Prislop, ținută pe 2 noiembrie 1949, Sfântul Ardealului subliniase că știind de toate câte au fost, și câte vor mai fi, Iisus ar fi dat pentru toate veacurile pedeapsă fariseilor să răspundă de sângele prorocilor ce s-au vărsat de la începutul lumii până la ei.